solistes un temps de ràdio concertant per a convidat música i conversa amb la conducció de Joan Vives tot seguit a Catalunya Música A Alemanya hi ha una població que es diu Hameln, una població que quan es visita eh, el turista descobreix que en la plaça central hi ha l'estàtua d'un flautista, el flautista de Hameln. Ai, clar, de Hameln. Aleshores, eh, sempre que, que la gent del carrer es troba amb un flautista davant, un dels tòpics és... Ah, mira, el flautista de Hamelin. O de Hamelin. Sí. Sembla que s'inspira en un personatge que va viure, que va existir de debò, que, que sembla ser que... Va viure cap al segle 13 o 14 i que de fet no va ser que anés a buscar, eh, que s'en portés nens tocant la flauta, sinó que anaven a reclutar soldats per anar a lluitar, a, la, a les mm. batalles. Ah, va. I aleshores van començar a creuar la història i sembla que es va creuar la història d'aquest reclutament forçós de la baixa d'Admitjana amb la història d'un flautista que s'en mandus nens del poble, etc, etc. Ah, I aquelles coses que passen en el destí. Ah. Quantes vegades li han preguntat si vostè s'en portaria les rates els nens? Eh, o... uh, sí, bastantes, però Mira, vols que et digui una cosa de veritat? Vol que li digui una cosa que m'ha passat aquest estiu? Estava tocant una sonata eh, ja, a Xàbia. A Xàbia, estava, aquest estiu, estava tocant una sonata en si menor de Joan Sebastià Banc. Uh -huh. I mentre estava tocant... La sonata en si menor. Sí, la, la gran hola, sonata que tenim, l'autèntica, la, la, la pura, la, la casta, la verdadera. Doncs eh, estava tocant i els alumnes del curs aquest de Xàbia em van gravar, no? van gravar amb els mòbils. I després mirant-ho, se'van donar compte que mentre jo estava tocant, per radera va passar una rata, però una rata molt grossa, eh? Sí, I sí. ningú s'en va donar compte fins que no el varen filmar. Jo estava tocant i passa una rata per radera el clave, així. Prup. I se la veu, i ho ponjarem a internet Això aviat ja estarà a YouTube <ríe> Però vaja, aquesta rata va passar però vostè no se la va endur No, no, no, no, no. va passar d'allà sí, sí. Jo no me n'he endut mai cap Però sí que és veritat que la flauta té un element Una mica màgic de La vibració aquesta de l'aire que sona com, com el vent que passa per, per els arbres Que és una mica encan... té, té encantament, no? té com un encanteri Sí sí sí certament. Bé, deixi'm descobrir la identitat tot i que m'imagino que ja l'ha conegut més d'un i més de dos però deixi'm descobrir la seva identitat pels avions de Catalunya Música avui tenim el goig de compartir la nostra conversa amb un solista d'excepció Vicenç Prats eh, I París, que em dic I París Vicenç Prats I París De segon cognom, segon cognom París o sí sigui, és veritat. La meva mare es diu Mercè París sí. mm, sí, Això era una premonició? Sí, és el que diem, el que diem sempre, sí Bé, Vicenç Prats, com suposo que molta gent també sap, és el flautista de l'orquestra de París, Exacte. per tant, la seva residència oficial durant la major part de dies l'any de Duim sí. és la ciutat de París. Sí, uh, entrarem a parlar de tots aquests detalls, a recordar-los i, i a abocar-los, però vaja, l'excusa que hem fet servir per convidar Vicenç Prats, que insistim no calen excuses perquè és un orador afable una persona amb un sentit de l'humor extraordinari i sobretot un, un flautista extraordinari és que en aquests moments vostè és el solista resident d'aquesta temporada de l'Orquestra Sinfònica del Vallès. Això mateix. Vinc tres vegades. He vingut al novembre, he vingut al març, al febrer, vull dir, i després torno a venir al mes de maig, que farem el concert de Brutons i després vaig fer el concert de Mozart i ara vaig fer una fantasia de Carmen i mm. un concert de Malcolm Arnold, tres vegades, mm -hmm. i un concert de música de càmera. Està molt bé perquè vas veient a la gent, coneixes a la gent de l'orquestra, et vas familiaritzant amb la gent de, de Sabadell o del Palau, i està molt bé, ens fem amics, com si diguéssim. I està molt bé, toques d'una altra manera, toques més bé, toques més, més mm, eh, no sé com es diu, saps? Nadal és una festa entranyable, doncs toques una manera entranyable amb la gent, exacte, uh -huh. més nadalenca. De, de totes formes, Vicenç Prats, de tant en tant el nen veient a casa seva, que és a casa nostra, a Catalunya, al seu país, sí. i a més a més crec que ha estat, o continua estant donant classes a l'Smuc, sí, que això el porta a venir quanta, un, un cop cada 15 dies, Sí, potser. vinc una vegada cada 15 dies, em quedo dos dies, o sigui, arribo de l'avió, em poso tot al conservatori, acabo tot al conservatori, me'n vaig cap a París una altra vegada, i sí, dos o tres dies vinc cada quinze dies I tinc uns alumnes ja molt bons o sigui, comença a pujar, el nivell comença a pujar uh -huh. a ser un nivell seriós i no, no, està, estic vinculat a Barcelona per l'SMUC i per l'Orquestra de Flautes de Barcelona també, que tinc l'honor de dirigir uh -huh. Que véns a tocar quan vulguis, eh? <ríe> però excepte flautistes de Bec. Sí, home, ja trobarem alguna cosa. Uh, Vicenç, el, el fet és que... Ens fa la sensació que vostè li agrada venir casa. Sí, home, és que jo no me anat mai, eh, de fet. Vull dir, el... home, sí, el cos se'n va, però l'ànima es queda a casa meva, sí. Però oh. bueno, París també és casa meva, eh? Ja porto 27 anys visquent allà. I em més allà que aquí però ah, París és tan maco i tan París és tan... que no tens la impressió que estàs a fora no sé, per mi és el mateix, no sé mai un tastic. i tampoc m'importa per ah, mi és el mateix, que estigui a Barcelona a París o a Palamós eh, són tres coses que van juntes sap? per tant, vostè fa bo de Roda el món i torna el born sí, sí, sí, de tot, sí. Sí, sí. Però a París em sento casa meva també eh? no hi ha trepitja gaire a Palamós la ciutat on va néixer sí. i, i on viu la família sí, home, clar, quan hi puc, sí, sí les vacances sempre hi vaig sí, sí. parlelem de, de com veu l'Orquestra del Vallès, l'Orquestra Simfònica del Vallès. Ah molt bé, molt bé, home que de dir no? No, no no no, no, sí home està molt bé, està molt bé. Eh, amb els músics i amb el director i amb, el, amb la gerència, l'administració he eh, butut ha molt bon contacte molt bon rollo, molt, molt bé, no, no tinc res a dir. He fet el que he volgut, vull dir artísticament no m'han posat cap trava de res. Uh, i bé, i no, no, molt bé, molt bé no tinc res a criticar bueno, tampoc estaria, seria de molt mal gust criticar alguna cosa, però m'ho mm, he passat bé, m'ho estic passant bé m'ho estic passant bé, està bé, és divertit Bé, parlant amb Vicenç Prats tot i que vostè no ens deixava posar gravacions pròpies de fet no, no en té cap de comercial eh, en no, no, tots no, els no. ets i uts sí, però no. sí que ens fa il·lusió poder-lo sentir hem trobat sí. una curiositat que això està enregistrat és un, és un concert de fa 10 anys sí, en el que vostè tocava el concert d'aquest doble del Berguino Bar sí, per flauta travessera, piano i orquestra, I orquestra de corda, sí. que és una obra que és molt bonica sí. una mica cinematogràfica molt, molt, molt. Però, però que no, no s'ha produït més a mi m'agrada molt, mi molt. No, només ho hem... Ho hem una vegada i, i tant de bo que el toquem una altra vegada o que el gravem, però em va fer molta il·lusió fer-ho perquè m'agrada molt l'Albert com és i com compon i l'estil aquest, i li vaig donar si el volia fer i que, que truquéssim els dos junts i que el varen a l'any 98, al mes d'agost, i... i el sento sovint, l'escolto sovint saps? el tinc a casa, mal gravat perquè vaig agafar a la ràdio i se sentia molt de soroll, però m'agrada molt em fa, fa plaer, és una música així molt de pel·lícula però m'agrada molt, m'agrada molt és molt maco, el concert aquest de Guinovar, el Ben Guinovar. sí Bé, doncs, nosaltres seguim uh, parlant amb Vicenç Prats. Estàvem comentant l'experiència de ser solista resident a l'Orquestra Simfònica del Vallès, però bé, en aquests moments Vicenç Prats és, és una persona, ho hem pogut veure, uh, hiperactiva. Vostè s'hi considera hiperactiu? No no no no. No, no, no, no, no. Jo no sóc hiperactiu. El que passa és que sempre m'he tingut que moure, perquè o sigui, quan fas un ofici que no correspon al que hauries d'haver fet, M'explico. Jo no, no, no, no hauria tingut que ser músic clàssic, diguéssim, perquè sóc de Palamós, el meu pare era carnicer I vostè diu que hauria tocat ser de... Sí, el fer taps o carnisser. Jo anava a ser de carnicer, però mira, vaig tenir sort i m'he pogut guanyar la vida tocant la flauta. Però clar, no me l'he no pogut guanyar... Bueno, no, me'n vaig anar a Barcelona, vaig a París, i clar, quan vols estar a tots els puestos a la vegada, és impossible. O sigui, l'única manera és anar, anar corrient. I Mira, estic a París, bastant, estic a persona bastant, estic a pal quan puc, sense comptar els cursos que faig per a Espanya i exercitals. i que bueno, et van sortint feines. i les gires que fem amb l'orquestra, que hi ha anys que ens anem tres setmanes de cop com aquesta de París. Sím aquesta de París, ens hem anat tres setmanes a l'Àsia, ara tornem aquí a Espanya i a Viena i després l'any que bueno, vaig voltant després també faig. L'orquestra superworld Orquestra Super amb, els, amb els japonesos que coincidim gent de totes les orquestes del món uh -huh. i això també és una vegada cada dos anys o sí sigui sempre se'n van acomoar les coses, però és la, és la vida de música sí i no, i sempre tens un peu amb un aeroport, l're peu en l'altre aeroport, i el, que, el, que pots. el món és casa seva, finalment Sí, sí, bueno, t'hi vas el, De totes formes, no sé si totes les orquestres tenen un mateix funcionament En quant a la, a la llibertat que tenen els músics que hi toquen Per poder sí. fer aquestes coses Perquè sí. clarament vostè necessita tenir una, una sí. llibertat de moviment per poder, amb, sí. Pel que fa la contractació laboral sí. amb l'orquestra de, de, uh -huh. de París Ha de ser extraordinari Sí, sí, sí tenim, és, som dos solistes en moltes orquestres això funciona així, no? Aquí persona no funciona així, però és llàstima perquè lliga molt a la gent i lligar molt amb un músic, amb una orquestra està bé perquè per l'orquestra és bo, és més fàcil. Mm -hmm. Sempre tens els músics a mà, però per al el músic ell mateix és bastant frustrant i la qualitat del músic, la qualitat intrínseca del músic sí. va, va baixant. Això és segur. Toquen igual de bé, però el músic està com més amargat i, i no, no et pots realitzar tant a fora. I, bueno, però, clar, sempre hi ha aquestes coses de sous, que has de fer tantes hores. Nosaltres tenim la, la sort, el que de és que som dos solistes a cada instrument. Ah. I quan un treballa, l'ata no treballa. O sigui, estem a mig i mig. I, clar, això permet fer coses a l'exterior uh -huh. eh, i que, que et realitza molt més com a músic. I bueno, estem, tenim la reputació l'Orquestra de París de tenir la millor, les millors fustes del món, uh -huh. tenim, bueno, entre, entre cometes, eh? eh? I és veritat que son, sona molt bé. I és una mica gràcies a això, perquè tots els músics podem fer coses a, a fora i som artísticament més feliços, direm. I això se sent quan toquem. <laughs> <síntic> uh, també desenvolupo activitat pedagògica a París. Sí, també. Té sí. alumnes? Sí, sí, sí, sí. No gaires, perquè no, no, em vull dedicar bastant més als meus fills que als meus alumnes a París. Uh, perquè al venir aquí a Barcelona, doncs, clar, la família a vegades se'n ressent una mica, doncs vaig decidir no tenir alumnes a París. Tot i així tinc tres hores amb un conservatori municipal allà a París, però res, intento no agafar alumnes a París no, clar. li costa dir que no? sí, molt, la meva mare sempre em diu la meva mare sempre em diu que, que, que no, és que no saps dir que no perquè no hi has d'anar allà nen, que home amb el que et paguen i les hores de viatge no et surt a compte sempre dius que sí, dius que sí. quan era jove, a Palamós a vegades feiem teatre, no? I tocava, jo tocava la flauta i feia teatre i anava amb els bois escuts. I a sobre anava tocant els bars de veneres a la nit, no? I a sobre feia un grup excursionista i no em veien mai a casa. A vegades feia tres obres de teatre al mateix temps, tocava un grup de rock, després venia classes a Barcelona, després me n'anava amb el grup excursionista i, i, i així. O sigui, que no, no em veien al pèl. Una espècie d'hiperactivitat. Sí? Això perquè sí, la sí, meva mare sí. sempre em diu és es que no dius mai que no, has de saber dir que no. I això m'ha quedat fins ara. Em diuen una cosa... A vegades la faig i no l'hauríeu de fer perquè em treu mal massa energia i després no pot fer-ho tot bé. Saps? Però bé. El, el fet és que, que segurament en algun moment, però, deduïm que també es deu penedir, no?, d'haver acceptat segons quines feines. Sí, és et dic. Sí, sí, sí. A vegades dius, sí, sí, ja t'ho faré, vindré, sí, ja tocaré. I després dius, bueno, i pagueu algo Ah, no, no, no, és que no pagàvem, no, no t'ho vàrem dir. Ah, no. <laughs> I després fas una i de fet no t'ho paguen. Però, bueno, són amics i sóc així, soc, sí, bastant, això m'ha anat bastant malament eh, bastantes vegades. Sí, això no s'ha de fer, no ho aconsello a ningú. Però jo sóc així, és que hi farem, sóc tot tu. Vicenç, eh, quants anys en l'Orquestra de París? Des del 91 17 Al eh, davant de, de grans directors De, de grans intèrprets ah, això, sí, això sí, això sí Sí, he pogut tocar l'Orquestra de, de París Perquè abans estava a l'Orquestra de Toulouse Que és una molt bona orquestra Però no, sí, Però no teníem els, els, els directors invitats I els solistes que, teni que tenim A l'Orquestra de París He pogut tocar amb solistes, regularment amb molts bons solistes eh, i amb molts bons directors, en Jolini, en Xolti eh, en Sabalix, en Pierre Boulès regularment cada any venien i venen, vaja en Boulès ve cada any, ara he tocat una peça seva a París el mes de desembre, ell estava allà o sigui, eh, et relaciones amb gent de molt de nivell, saps? en Rado Lupo en, en Repint Repin, Ben Garof, Gil Shacham Carita Matila tots aquests grans noms doncs venen regularment a l'Orquestra de París i els directors també vaig tocar amb en Sunderling he tocat amb en, bueno, amb en Barenboin eh, etc. i això està molt bé is estem sentint la música d'aquest príncep que vivia a Venosa, que mm. era Carlo Gesualdo. Sí. Venosa és un, una petita ubicació situada al, al mig del regnat de Na, del regne de Nàpols sí. i aquest home tenia un petit principat, però a part d'això una vida molt intensa. Sí, i, i no sé si para activa, no, no ens consta que toques la flauta. Ah, no ho sé. No si sí, és bitat, m'ho has d'explicar, sí m'agrada molt va assassinar, molt, molt, va assassinar molt. la seva primera dona perquè la va trobar amb l'amant en ah, acció ah, jo no, jo no. <laughs> el fet és que vostè ens proposava aquesta, aquesta audició aquest misèrere de Gesualdo sí. què, què té d'especial les harmonies, m'agraden molt les harmonies que va, va molt endavant de la seva, per la seva època m'agraden mm. molt les dissonàncies aquestes quan comença el Miserés i us ha fixat ja una, una dissonància M'agrada molt I em tranquilitza molt em tranquilitza. No ho molt sovint, eh? però ara com em vau demanar a Quines obres podria escollir Doncs aquesta uf, saps, Es fa respirar i et places bé M'agrada, mm -hmm. no? M'agrada sí, sí. És una música que no toco mai, clar, evidentment Ah. entenem que busqui eh, suposem que fins i tot desplaçant-se tant amb avions amunt i avall que busqui aquesta dimensió de, de serenor sí, doncs sí, eh? sí, sí. en aquell moment de relax que deu ser l'avió no? sí, sí, sí. aquell, aquells vols ah, sí, sí. El... Sí, sí. com, com porta això, el... això dels avions deixem, deixem fer un parèntesi això dels avions és molt maco ah, perquè ah. és un moment que no has de fer res no tens res a fer, clar, només estar-te allà no? ah. I és, és, són vacances, són mini vacances aconsello tots que ens estan escoltant que quan poseu un avió no us preocupeu, no, no us no hi ha accidents d'avió, no n'hi o si sigui, no us puqueu per això, però que ho agafeu, ho enfoqueu com unes mini vacances, que estàs allà i no has de fer res, només t'has d'ocupar d'arribar pues puesto, i ja t'hi arriben ells, t'hi porten ells, i et deixes anar i escoltes música, menges una miqueta, dorms, i tens una hora i mitja de, de vacances pagades, fantàstic, tu. ha. <laughs> El, en el seu currículum llegim que, que vostè ha estat el primer flautista espanyol a més sí. al Conservatori Nacional Superior de Música de París. De flauta, eh? De flauta travessera. Sí, d'Aubuè ja n'hi havia hagut un. D'Aubuè hi havia valencià, que no me recordo com se deia, i de pianistes n'hi havia hagut algun, sí, sí. Pianos i violins penso que n'hi havia hagut. Però de flautistes no n'hi havia hagut cap, vaig ser el primer. Uh, podem interpretar això com un gran nivell d'exigència qui sap si les persones estrangeres o no franceses tenen una mica més de dificultat sí, per entrar sí, i se'ls demana un nivell sí, més absolut sí. Sí, sí. si t'hi fixes hi ha molt poca gent que pugui dir que ha entrat al Conservatori Nacional Superior de Música de París O eh? en aquest Conservatori sí. Nacional Superior de Música de París que és on te van um, estudiar tots els grans compositors sí, és, home, és el recent i ara encara n'hi ha molt pocs i no, és, no, és que, no, no em tiro flors ni és, de, ni és Model... no és per, per, per xulejar però demanen un, un cert nivell tècnic al conservatori de París que no es demanen en cap altre lloc de, del món perquè en els altres conservatoris és més fàcil d'entrar-hi de, sí, eh? en canvi en el de París quan ja tens a 21 anys has d'entrar amb un grau tècnic molt elevat ah. i si no ja està i aquí pequem una mica per això, aquí ens falla això és el que estic intentant inclocar els meus alumnes aquí a l'ESMUC i és que primer és la tècnica, després la música això que ho han d'entendre bé i les institucions musicals a Barcelona encara ara donen sempre prioritat a la música, que està molt bé la música, la musicologia, la història això, i després ja en parlem de la tècnica i això és un error fonamental mm. perquè no permeten al jove desenvolupar tots els, totes les possibilitats que necessitarà després i clau jo vaig tenir la sort de, de no sé per què, de posar-me a estudiar, com un tonto, eh, de posar-me a estudiar molt quan tenia 17 anys. Vaig estudiar molt. I vaig arribar a 21 anys amb, una, amb un grau tècnic que, que, que no solia tenir aquí a Espanya. Mm. No? I, i, I a Catalunya menys. I, bueno, i vaig tenir la sort d'entrar. I ara encara no n'hi ha molts d'espanyols de, de, ni catalans sí. encara menys. Que, que, no n'hi no ha que entrin al Conservatori París. Em penso que de flautistes i en general instruments de vent són que tota la història devem ser uns 10 com a màxim, uh -huh. i en canvi uh -huh. en els conservatoris de la l'AIA, de Rotterdam, inclús de Londres i d'Alemanya n'hi han molts més, és molt més fàcil entrar-hi perquè pots anar-hi més tard i sense... l'exigència per entrar és molt menor, no? Uh -huh. El... El fet que en el segle XII en, en la flauta, per hi sí flauta d'Alemanya, la flauta traves sí, sí. no li treu el fet que París Clar, hagi estat tradicionalment sempre, sí. la capital de la flauta travesssa. continua sent així? No no no. ara les capitals eh, tot està molt més. mundial. la mundialització també conta amb la música. Eh? Mm. però tot i així, si no hem fent el compte dels flautistes francesos que estan treballant a Alemanya. Mm. N'hi ha molts. El solista de la Filòmòrica de Berlín és un francès, Emmanuel Pahut. Uh a, a la ràdio... A l'orquestra de la ràdio de Bavària, de Múnich, el flautista és un francès. Abans eren dos, Philippe Buclí i Bernard Fomagé. A l'orquestra Stuttgart també hi havia una francesa, ara se n'ha anat. A l'Òpera de Berlín hi ha un francès, a l'Òpera de Múnich hi ha un altre francès. O sigui, hi ha molts, molts francesos que han treballat a Alemanya des de sempre i Estats Units el solista de Chicago és un francès uh -huh. el solista de Nova York eren francesos tots, els dels vents el, a Boston, perdó i mm, els flautis bueno, des d'Haute de Terre, Quants de Vienne. De, Vienne, tot, de Vienne, tot això en Rampal, va ser el màxim ara és Emmanuel Paiú, que és francès Uh, vull dir, tot ha sigut en, en James Galloway inclús que ha sigut, que és irlandès uh -huh. però tenia escola francesa uh -huh. uh, tot això és, és, és un instrument que es porta bastant a la sang a França, ja veus els nens que, que, que, els nens que estan als conservatoris que la flauta els hi surt un so ja que, que, que es té de natural, naturalment i és, és molt interessant perquè el nivell és, és molt alt, jo crec que és molt alt el nivell del conservatori de París jo no n'he vist cap d'igual de dalt i he estat donant classes al Japó he estat donant classes als Estats Units a Alemanya, a Inglaterra a Inglaterra es toca molt bé la flauta també mm -hmm. però eh, França és, és encara quan vas al Conservatori de París a donar classes que vaig tenir la sort de fer-ho durant un any i mig eh, et quedes al·lucinat de la facilitat que tenen per tocar aquest, instru el, aquest instrument els francesos, com aquí la guitarra sí? El el, sempre es parla de la tècnica francesa de la flauta l'escola francesa mm. faci'ns una descripció quin és el, el, el fet diferencial què és el que podem apreciar en la tècnica d'un flautista que el diferencii d'una tècnica alemanya per exemple. és la, la metodologia no és el son i res perquè sobretot ara amb eh, eh. això de la globalització ja et dic, els sons de la gent s'assemblen bastant sí. bastant, però és, és, la, és el gust és el, el, el, el, el, el que en deien le goût le go francais el, el, la, com es diu això, sí, la manera d'acostar-te a l'instrument és diferent i sobretot la metodologia. La, els exercicis que es fan, diguésim, per tocar són diferents a França. A França fa és el que et deia Es fa molta tècnica abans de començar a tocar. A vegades, a vegades se'ls hi diuen els francesos que tenen molta tècnica, però no tenen res al cap que el toquen mm. una mica així mm. sense pensar-lo que toquen. Mm. És veritat però a la llarga això es soluciona quasi sempre, per no dir sempre. I la música i la musicalitat s'aprenen després, eh, però s'aprenen. En canvi, la tècnica no la pots aprendre després. S'ha d'aprendre eh, quan ets jove. Mm. I, I els francesos tenen això, que la metodologia que han desenvolupat durant aquests anys funciona molt bé. Després, tot el repertori que tenen de música francesa demana un grau tècnic de l'instrument molt alt. Hi ha concerts de Jolivert, concerts de Jacques Ibert, la música contemporània, la d'en Pierre Boulès mateix, demana un grau tècnic molt elevat. O sigui que ja quan són petits tenen 12 anys i estan tocant coses que, que són molt difícils, tècnicament, sí, sí. saps? I això és una tradició que tenen, i se'ls hi sent, que és una tradició. És com aquí, aquí es podria comparar una mica amb la tradició que tenim del cant. Mm. Aquí de seguida cantem allà França no, no canten la manera que s'ensenya és sense cantar i allà agafes uns alumnes francesos i la gent normalment no sabe cantar els hi fa vergonya i riuen i canten malament quan canten, sí. canvia aquí no aquí cantem de seguida i hi ha molts bons, molts bons cantants no? sí, i han sí. tret molts bons cantants sí. doncs la mateixa tradició que tenim aquí pel cant allà es té per els instruments de vent en general el clarinet, l'uboé eh, es toquen molt bé es toquen molt bé. La i la flauta és potser el que es toca millor Sí, sí, per això estic molt content d'haver pogut fer això, entrar al Conservatori de París siguent català de Palamós i arribar allà, no? Encara no sé com ho vaig fer. Bueno, sí que ho sé, sí que ho sé. Estudiant, noi, estudiant.